Радість. Ну, це ще називається добротою. Хоча у нашому світі поняття «доброта» ототожнюється мало не з дурістю. Це точно, зітхнула Віра. У чоловіка прагнення дарувати радість. Було видно, що Іра над цим часто замислювалася. Це прагнення неодмінно має поєднуватися з великодушністю, поблажливістю до слабшого, до жінки, до дитини, до старого. А ще бажання взяти на себе найважчу ношу, тобто бути сильним, а отже здатним любити. Адже любов – це теж сила. Іра подивилася на папери, що лежали перед нею, і вирішила, їхня філософська бесіда надто затяглася. Вона легенько посміхнулася і закінчила. А любов – це сила. Бо, як учув у нас незабутній дідусь Фрейд, а вкупі з ним багатотомна світова художня література, все, що робить у цьому світі людина, вона робить під впливом однієї єдиної сили – сили любові. Розділ шостий. Коли Мотузка, що нею Вася обв'язував себе навколо пояса замість страховки, зненацька тріснула, і він, втративши рівновагу, хитнувся назад, одна думка сяйнувши – Тисячу непогасних блисковок спалахнула полум'ям у його свідомості. «Анжелочко, життя моє! Я не повинен упасти! Я ще не дав тобі щастя, любове моя! Анжелочко!» Руки його змитнулися в повітрі, шукаючи хоч якоїсь опори. Він схопився за штир арматури, що стирчав зі стіни, і спробував, обдираючи шкіру долонь, підтягтися та нелюдським зусиллям самими пальцями втримати масу свого тіла, але полетів униз. До нього підбігли робітники. Він ще кілька хвилин був живий, і, з наповненого кров'ю рота, разом із уривчастими хрипами почулося востанє Анжелочко. Незнайомий чоловічий голос повідомив Ліці по телефону, що стався нещасний випадок, і їй слід приїхати на будівництво. Вона, не розпитавши, що до чого, Страшенно, як завжди, обурилася. І що він собі думає, той Вася? Мало того, що не приносить у дім грошей, та ще й через якусь свою необережність щось там собі зашкодив. І тепер їй Анжелі доведеться терміново вдягатися, їхати кузнакоби за місто на будівництво, щоб самій перевозити його додому, або ще гірше, до лікарні. А потім лікувати, виходжувати, піклуватись, і все самій, самій. «Ні, це вже ні на що не схоже. А робтом там щось серйозне, і йому взагалі доведеться кілька місяців не працювати. Та як він може так чинити з нею?» Через годину, не тямлячи себе від злості, Анжеліка підходила до воріт будівництва. А ще через кілька хвилин у робочому вагончику на Тапчані побачила його, покритого з головою старою нейлоновою курткою спід якої виднілися тільки ноги у таких знайомих старих черевиках. Бригадир пояснив їй, що, на жаль, вони не змогли б відговорити його працювати без страховки. За технікою безпеки цього не дозволено, але він сам наполіг, узяв усю відповідальність на себе. Чорна важка маса упала на Анжеліку. Придавили її плечі, голову, груди і не відпускала її зі своїх обіймів. Час зупинився, і ні годин, ані діб для неї більше не існувало. Навколо рухалися роти, переносили якісь предмети люди, хтось щось казав, але грузька маса поглинала всі зовнішні звуки та паралізувала мозок, тільки гуло у вухах та голосно, мов на сполох, Билось у грудях серце. Вона нічого не їла і зовсім не спала ці дві доби. Неначе втратила розум і майже не сприймала нічого з того, що діялося. Потім усі кудись їхали, і вона, Анжеліка, їхала з усіма. А чорна густа маса не послабляла своїх стискань давила і глухою, непроглядною пітьмою застелялося навкруги. «Де ж Вася? Чого він не приходить? Він витягне мене з цього дурману,